Ayah Rizki baca Ayah Hanan baca and the uh, al Nabi Ibrahim. Eh tu salam. Eh baru Raja Selamat. Ayo pergi baca ah, dari Maketan. Baca. Ayana saja. Malasan. Ah, Besar ndak hafal gimana. Ayo baca. Pencoklat. Ndak hafal. Khalid Malang Khalid Hai Baca Hai Omar Kalimantan haris baca terahman ayo belakang baik papi warna nah hafal diri taksi marksi Eh Muhammad Matin nak. Eh baca. Belakang. Eh Hamzah. Nah, dari ngancar 2 Berdiri, berdiri. Eh, hey, yang kopiah, baju coklat. Ali hey, yang pendek harus diavalkan, yang pendek diavalkan. Sudah dibaca, hampir berdiri hmm, Diambil bukunya Yang belum menghafal coba berdiri Yang belum menghafal Ada lagi tidak? Nah, ini hafal benda ini Tidak hafal berdiri Tidak hafal berdiri Saya sebutkan kemarin Apa itu adil? Al-adil Eh Apa itu adil? Eh Ridha Waduhun syaih Fi maudihi Hala lezzam attasawi Fi al-adil Ndang Eh Safe, halnya Azam tersawi, mereka mengharuskan harus sama adil itu. Harus sama anda, satu-satu, Apa boleh dua satu, anda Azam, eh Zulfa, eh Man. Apa artinya ini? Apakah harus sama? Lalu kemarin, eh, no. kemana? Harus sama Imam? Layan sama tasawi? Masalah warisan misalnya? Apakah harus sama? Perempuan dapat satu hektar, laki-laki satu hektar? atau bagaimana? Anda Henan. Kalau perempuan dapat 1 hektar, laki, laki dapat berapa? 2 hektar. Sudah dengarkan Sudah dengar Ambil berdiri. Harus semangat. Ya Resi ada nih. Eh, Falkan. Anda apa berdiri? Hafal apa tidak hafal Yang pendek itu harus hafal Dalil menunjukkan Perintah berlaku adil Perintah muizy dalam surah al-hujurat. Kaen dan Sufyan Dari yang akhir. Al-Fasotar. Ayo dulu, oh apa anda. Belbaghif. Lalu yang lainnya. dan yang lainnya ada yang menyebutkan kunu kaumina bil qist sampai ha, wa ta'ayna ar-rajul fi dabatihi wa 'alaiha yaitu engkau bantu seorang untuk menaiki, kendara menaiki kendaraannya intinya demikian dia ya, biar orang tersebut bisa naik kendaraan yang hendak ditungganginya. Ya demikian juga sedekah. Au tarfa'lahu 'alaiha wa ta'sadaqah. Demikian pula engkau mengangkat barangnya. Atau perhiasannya. Itu juga sebagai sedekah. Dan ini masuk dalam ta'awunul birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dilihat nanti dalam surah Al-Maidah 2 dalam manusia demikian keadaannya adanya ta'awun tidak bisa hidup sendiri. Kalian amati masalah pakaian. Apakah kalian bisa membuat pakaian sendiri? Bentuk demikian ini bentuknya pakaian. Nah, tidak bisa. Kita tidak bisa. Di sini tidak ada. Nah, mesin khusus untuk bisa membuat pakaian. Demikian pula. Dalam buku tulis misalnya Apakah bisa membuat Buku tulis sendiri Anda bisa Membawai rumah juga demikian Bagaimana caranya Nanti mengangkat barang yang berat Dengan ta'awun Dalam segala permasalahan Masalah lampu Dan amati semua permasalahan kita Membutuhkan orang lain Dalam semua permasalahan yang matanya rabun butuh kacamata Kita tidak mampu membuat kacamata sendiri Masalah pulpen juga begitu nah, Keramik juga tidak bisa membuat sendiri Coba sekarang Yang telah kita buat ini apa coba Kalau kita pikir Hah? Yang telah kita buat Kalau begitu apa Kalau kita sudah mencetuskan Suatu yang memberikan manfaat kepada orang lain atau memberikan manfaat kepada orang lain meja ini aja dibuatkan nah, walaupun beli ya enggak kursi juga demikian mikrofon nah ya, listrik kemudian radio dan sebagainya tidak mampu buat sendiri masalah imamah Hah? kancing baju saya Muhammad. Sekarang ni dibuat Muhammad apa sudah sekarang? Pernah membuat apa sekarang? Kalau membuat pesawat-pesawat dari kertas itu, itu tidak laku. <laughs> ya, tidak laku. Kelereng pun juga buatan orang lain. Kalau semua usaha ini tadi diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahuwataala, itu akan menjadi satu untuk dirinya. Wal kalimat taibah sodokoh dan kalimat yang baik itu sodokoh dan ini meliputi <coughs> baik itu syafaat seperti firman Allah manja syafaatan. Ya kuluhu nasibu minha manja syafaatan sayyatai ya kuluhu minha. Para siapa yang memberikan syafaat dari syafaat yang baik? Maka baginya itu bagian pahala Yang beransia memberikan syafaat dari syafaat yang jelek Maka baginya juga memikul dosa Ini diantara kalimat yang baik Memberikan syafaat. Kalimat yang baik juga Dikir kepada Allah Secara umum Membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil Membaca Al-Quran nah, Ini termasuk kalimat Yang baik Ilayhi yashadul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uh. Kabar Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik demi segala amalan yang saleh dinaikkan di sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Mengucapkan salam kepada yang lainnya atau tutur sapa yang baik, kepada yang lain tutur kata yang baik kepada yang lain. Nah. Ini juga termasuk kalimat yang baik. Demikian pula berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ahsanu qawlam liman da'a ila Allah wa 'amilas Dan siapakah yang lebih baik dari ucapannya daripada yang menyeru jalan Allah dan beramal saleh? Di sini ucapan adalah kalimat yang baik ketika menyeru di jalan Allah mengajak kebaikan dan juga melarang kemungkaran ucapan yang baik juga dengan kedua kalimat syahadat nah ini masuk dalam ucapan yang baik menjawab salam apalagi di antara ucapan yang baik Meninggalkan ghibah dan namimah Termasuk yang menjadi penyebab Masuk neraka Allah Wa amal akhar Fakana yamsi bin namimah Adapun yang lain Kesana kemari namimah Apa itu namimah? <susuk> Ini adalah afan <susuk> Baik Nakul kalam Lelakostil isad mengungkitkan pembicaraan dengan tujuan untuk merusak. Bahkan terkadang dengan diam itu merupakan kebaikan tersendiri. Kaliakul Khayron alias Mud berkata yang baik ataupun diam itu menjadi kebaikan. Ketika diminta untuk mengucapkan kata yang kotor misalnya, dia tidak mau. Dengan niatan untuk mendapatkan kari Tuhan Allah SWT Itu merupakan Ibadah merupakan sadaqah Di sisi Allah SWT Nah Siapa yang menyebabkan yang lain dari ucapan yang baik Nah, berzikir Tadi tersebutkan Dalamnya ada tasbih, tas, tahmin, baca Qur'an Mengucapkan salam, menjawab salam Berda'wah Memberikan syafaat Menasihati kepada Wali Amr, memberikan ha. nasihat. Apalagi, hari menyebutkan ha? berdoa kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, ada tambahan lain. Tapi walaupun di sini masuk dzikir, tapi alasan ekoma. Nah, salah juga di situ ada ucapan-ucapan ketika melakukan salat talbiyah, masuk semua dalam dzikir Allah Subhanahu Wataala. Nampak. Wagullo khutwatin tamsiah, insya Allah sholatakoh. Dan setiap langkah, jadi engkau bekerja menuju salat itu merupakan sholatakoh. Setiap kita melangkahkan kaki menuju salat, itu merupakan sholatakoh tersendiri. Waktu mitul ada nyetori sholatakoh, dan juga Menyingkirkan rintangan. Dari jalan merupakan satu koh. Tapi ini aja yang kita sampaikan. InsyaAllah penjelasannya besok berkaitan dengan kluh kotwah dan juga tukmitul adzah, lima tukmitul adzah. Tapi sekali lagi dihafalkan. Yang belum hafal segera dihafalkan. Ini untuk kebaikan. Kebaikan kalian bukan untuk Nah Teman-teman kalian nah, Ta'iwillah al-Nasih